أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 22 درا دغټ وېلو سبق درا دغټ وېلو پک پای دی دا نمبر 22 دا درا دا وویلو سبق درا دا وټوویلو پک پای دی اغه نمبر 8 هر کلو چې برابراندې زبر پيش دو زبر دو پيش ولار زبر اولتا پیش را گلی شدوالویو که بغیر شدوالوی دا زبر پیش دو زبر دو پیش دا سلور حالاتونش ولار زبر اولتا پیش دا شپک دارنگی شدوالو که بغیر شدوالوی شپک و اتا حالاتش په د ټولو حالانتونو کې بهداره غټوللی شي میثال اول او ا به غټلی شي ځکه چې پهرابان دی زبر راغلی دی دور میثال ننددي بیا راسوو دا به شي ځکه چې پهرابان دی زبر راغلی اوراو به غټشي ځکه چې به زرابان زبر راغلی دی اوېقی داراب قتوي زكچي باراباندي زبر راغلي الذكر داراب قتوي زكچي باراباندي ولال زبر راغلي الكدرا داراب قتوي دو زبر راغلي واهرا دو زبر وخر دره را بغټولې چې زکته پراباندې زبر راغله نو ویلو چې کښدواله وګباغېر شننه شدوالان ده کښد په او کلو په غراب وټېریش او تو وان سرا ضرب غټ ویلې زګی پراباندې دوه زبر راغلې دي را را او شدم غراغې عروقودن عروقودن ضرب غټ ویلې زګی پراباندې په شراح ټول حالاتونه په کې ذکر آتا حالاتونه په هر یو مثال ذکر لعمرک ضرب غټ ویلې شي زګی پراباندې په شراح او شدم دې داراب غټورې زکه چې پراباندي دو پیش راغلي دي عمر چې دو زبر دو پیش بشارون داراب غټورې زکه چې ده هر یو دینا قاعده هر کله چرا ساکن وی او مخ کیتی زبر یا پیش را غلیب را با او مخ کیتی یا پیش را غلیب و دارابم ہٹ وی ليش هر کله چی قاعده نن دو هر کله چرا ساکن وی او مخ کیتی زبر یا پیش را غلیب دا دو حالاتن ذکر اتے ال دی ذکر کلو دو زبر کو او یا پیش دا هدو حالاتو نشو را چه ساکینوی او مخی تی تری زبر یا پیش را قلیوی نو دارابا غٹو علیش درگمیثال الموجان الموجان اورا یہ جگه را ساکینو دار ما قبل تی زبر را قلی دارابا غٹو علیشی دارابا غٹو علیشی اجرا دارابا غٹو علیشی زکا چه دارا, دارا, دارا, دارا ساکینو مخی زبر را قلی دېن طریقه باندې مثلی جراکه نور مثالونه هم شته یو روزا قونا درابا غټه وجزکه چې را سا کینه دا ما قبل دی پیش راغله فار جو فاحر درابا غټه ویل چې ځکه چې را سا کینه دا ما قبل دی پیش راغله دا مثالونه د پیش ذکر کول او یو مثال د زبر ذکر دا درې مثالونه ذکر درېما قاعده فایدا نمبر 3 هر کله چرا ساکینه وی او خی طرف تا گونډی حرف زیر والا حمزہ را خی طرف تا گونډی حرف زیر والا حمزہ را نو دار ابم غټ ویلیش د کمېثال ارجع اجراب سنتو دار ابا مټ ویلی شي زکه چې دراز ساکینه مرکې زیر والا حرف حمزہ را او دیتا کسرعرضی وای ایت سوی کسرعرضی دا برس روائی لگو برس قیدا نمبر چار هر کل چی را ساکین وی او خیل طرفت گووندی حرب باندی زیر را گلی وی مستابل قیدا سلورم هر کل چی را ساکین وی او خیل طرفت گووندی حرب باندی زیر را گلی وی خود را ساکینی شرط داره ودار ساکینی او د زیر په ميز کې خالی الف راغلي دا بمب کی شرط نو دارابم غټولې شي کوم مثالې مانيو پاو دا مانير طضا هجرا هجرا یو کې هجرا داراب غټولې شي زکه چې دارا ساکینه مخ کې خالي الف راغلي دي او د زیر تا کسرهې منفصله وای دي زیر تا کسری منفصلا اوای کسرا منفصلا نمبر 5 هر کله چې را په خپل ساکن او خې طرف ته غوړی حره باندې زیر را غلې را ساکن وي هر کله چې را په خپل ساکنه او خې طرف ته غوړی حره باندې زیر را غلې لیکن روس تو ترینا دو غط و یو حرب پا دغا کلیمه کرا غلی ده شرکونه ده حرکن چه راپ اخپل ساکی او خی طرف تک آوندی باندې زیر را غلی و لیکن روس تو تینا دو غط و غروفونا یو حرب پا دغا کرا غلی و انبیاب امدارا غط ویلیش ده قایده او کو لکه مثال او او رای مر صوادن راپ اخپل ساکی نوی چا دا وجینا دا وقع نه وجی نه دیانا ساکینا ندا دی وجینا ندا خپل ساکینا دا دارنگی مخی حرف اغا ته تگواندی حرف باندی زیر را گره پمیم باندی او درا لیکن روستو تیرنا دا اوقت وروپونا پا در کلمه که سواد را گره اے مر سوادن و دارا باگت ویلیش زکا چی درا ساکینا وروستو پایوکل میکه دا غټ حروفونه دا اجراش دا غټ حروفونه سوادرا غلیدي اجرا به څنګه دا را به غټ ولې شي زکه چې دراز ساکن نوروستو پایوکل میکه دا غټ حروفونه سوادرا غلیدي نمبر 3 هر کله چې را وقف سره ساکنه شي اونته دا وقف قاعده ده قتل دی وای نور دا وقف کله ته مونږ وای ہر ان شاء اللہ تبیہ وقف کی موایدل 13 کیںں را دا گھٹو ایلو سرا مو اتے وقف قایدو کے نمبر ج ہر کرے را پ وقف سرا ساکن شی او مر کے ہر او خام مر کے پیش راغلی زبر یا پیش نا خر زبر یا پیش را غره ویندارابا ماټ ویلی شي لګه مثال القادری ور القاضي د وقت د وجنه ساکن شو. دارا د دا وقت د وجنه ساکینه شو او مکه حرب هم ساکنه خمق کی ترنا زبر یا پیش را غره ویندارابا غټ ویلی شي لګه مثال القاضي دارا بغټ ویلی شي اجرا زکج درا خمق کی زبر اغله دی او دا خبره یا د ساتي چې دا شي بهګه قاعده په ماشومان ته اوه قم کوي د تباع اسی د وې له شي او نور به ماشومان ته التي وایي مثالونه وسو د ټولو چغا زتا استرګوري المرجانو یورزقون فہجر دا را دوی مثالونه موږ وایو د درې مثالونه چاګه یو مثال مونږ ذکر کوو نور مواورې درې می قاعده شوم غوړې چې درې ما قاعده نو دغه ارجعو ارجعو کې مونږ اجرا کوله ارجعين ير جعي اجرا به څنګه دارا به غټولې شي زکه چې درا ساکینه مخ کې دارنګي دا زیر والا یعنی حمزا راغلی دا او دې ته مونږ سویره جِدتا کسرای ارزی کسرای عارزی کس وای کسرای ارزی وای ا مانیر طزا مانیر طزا دابل کینا سلورا ما, ما سلو نمبر 4 او دغه یو مثالو دارنګی قرطازن قرقتن مرصالدن دارنگی قرطاس، مرصاد، مرصاد، مرصاد، مدار پینزم قائده مصالو ندی. یو مصال زکرشو مرصادن، دارنگی قرطاس، قرطاس، دلتی اجراع ازدکی. قرطاس، نو دارا بغت ویلی شزکا چی دراسا کنن وروس تو پیوه کلیمه که، دا غټو حروفو نا دارنګي تو دا را بلی د فرقتين دارا بغټ وی شي ځکه چې درا ساکنين نوروستو دا غټو حروف یو کلمه کې د غټو حروفو او قاب په یو کلمه کې راغلي دي د اجرګانی په دې طریقه باندې الله مزيد الله عمر توفيق راځي په دې طریقه باندې دا ویل پکار او دارنګي القدري اغه على مثالونه عليم بذاتي الصدور قسم الذي حجر هيدو وللم من نامق الطير ان الله على كل شيء قدير نو القدري دا غي مثال اغه ذکر کړو چه دارا بغت ویلی شی زکا چه دارا بغت ویلی شی زکا چه دارا ساکی نخم اکی زبر اغارا غلی ده. او دا من گویلو چه داشپگم قایده با ما شمانو تا پوکب که اغاوائیو. شالله دارا ده نریویرو اغا با این شالله